El dijous passat, 8 de març, es commemorava com tots, ja sabeu, el Dia Internacional de la Dona. Tot i que aquest dia ja ha quedat marcat amb una creu en el nostre calendari, l'hem de tenir present cada dia, si volem assolir la plena igualtat d'oportunitats entre homes i dones. No cal organitzar grans actes o esdeveniments per celebrar i reivindicar el Dia de la Dona. De vegades les coses més petites són les més efectives. No penseu en grans coses, penseu en detalls. No sé, per exemple, regalar un obsequi a un ésser estimat. Així de senzill. Precisament, aquesta idea és la que ha tingut el Banc de Temps de la Trinitat Vella i el Punt d'Informació i Atenció a la Dona de Sant Andreu, que es troba al nostre barri, en commemoració al Dia de la Dona. Concretament, es tracta d'un mercat d'intercanvi de regals, que es farà demà 17 de març. Tots els banys de la Trinitat, sense distinció de sexes, podran intercanviar peces de roba o objectes que estiguin en bon estat per regalar-los a les dones que tingueu a la vostra vida. Durant la setmana passada i aquesta, el PIAT ha recollit un munt d'obsequis que ha portat la gent, des de folars, jerseis i vestits, fins a figures artesanals i de decoració. Precisament, ahir va ser l'últim dia de recollida. Cada un dels presents està valorat en punts. Segons el seu valor econòmic o sentimental, val més o menys punts. En aquests darrers dies, s'han entregat als participants els punts que han obtingut amb la roba o els regals lliurats, perquè puguin intercanviar-los per altres peces que prefereixin el mateix dia del mercat que es farà demà dissabte 17 de març, de manera que totes les persones que hagin participat en aquesta activitat hauran de portar demà a la plaça de la Trinitat els seus punts i triar la roba o els objectes que vulguin endur-se, sempre i quan s'ajustin als punts obtinguts, clar. Des de les 10 del matí fins a la 1 i mitja del migdia teniu temps per trobar aquí detall especial que vulgueu fer-li a una dona especial de la vostra vida, ja sigui una amiga, la vostra mare, la vostra esposa o qui sigui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 L'equipament tindrà com a centre d'interès els moviments socials per la seva ubicació en un barri de llarga tradició associativa i participativa. I compta amb audiovisuals, llibres, revistes, fanzins i butletins relacionats amb el moviment, amb els moviments socials o editats. Per entitats. La biblioteca Trinitat eh, Vella, José Barbero, també serà l'escenari de conferències xerrades i trobades amb autors, clubs de lectura, recitals poètics, narracions per adults i exposicions, així com també activitats per al públic infantil i familiar i de formació i creació al voltant de les tecnologies de la informació. Cal afegir que en una setmana s'han realitzat 454 carnets d'usuaris de la nova bibli biblioteca. Molt bé, i ara ens anem cap a Sant Andreu i allà hem de dir que les entitats andreuenques es manifesten pel Pla de Protecció del Casc Antic. Les entitats de Sant Andreu convoquen tots els veïns i veïnes de Sant Andreu a una manifestació demà dissabte a les 11 a la plaça d'Orfila. La manifestació és per demanar que els carrers que s'han deixat d'incloure s'incloguin en el Pla de Protecció del Casc Antic de Sant Andreu i per tant evitar expropiacions innecessàries i despeses de diners públics per obrir eixos cívics que ningú ha demanat. 42 entitats i col·lectius s'han adherit a aquesta convocatòria. Aquest, aquest serà un dels temes dels quals us en parlarem avui. Com també volem uh, afegir que l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar continua recollint al·legacions per salvar aquest casc antic que ara us dèiem. L'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar ha subscrit al·legacions per demanar l'ampliació del Pla de Protecció del nucli històric de la vila, és a dir, la desafectació de nombrosos edificis que inclou la reforma urbanística prevista per a la zona i que comporta el seu enderroc total o parcial en els propers cinc anys. El pla es troba en plena fase d'al·legacions que podran presentar-se fins aquest dimarts 20 de març. I diumenge acaben les millores del paviment en sentit ascendent del passeig Maragall. Us informem que fins al diumenge 24 de març estan portant a terme les obres de millora de la calçada del passeig Maragall en el tram comprès entre el carrer Indústria i l'Avinguda Borbó. Aquestes actuacions estan fent en dues fases. Fins diumenge han sentit ascendent i a partir de dilluns i fins al 24 de març han sentit descendent. Per aquest motiu, demà i diumenge aquest tram es haurà afectat per una restricció de trànsit atès que realitzaran les obres de pavimentació. En tot moment es deixarà obert un carril de circulació per a cada sentit. I la data aproximada de finalització doncs, serà ja al març del 2012. I parlant de, parlant de vials, parlant de carrers, hem de dir que Sant Andreu planta cara a les retallades en el transport públic. Les associacions de veïns dels barris de Bon Pastor, La Sagrera, Sant Andreu i Trinitat Vella continuen amb una recollida de firmes després de la supressió i reducció de serveis de diverses línies d'autobús. Les entitats demanen a Transports Metropolitans de Barcelona el TMB que busqui una solució amb la finalitat de no perjudicar els usuaris de la línia 35 de TMB i que no suprimeixi l'autobús del barri 126 de TMB en dies festius. També reclamen a Tuxal que replanteixi l'alteració dels recorreguts B20 i B22. Els veïns de Sant Andreu defensen que amb l'eliminació del B22 i el 35 i el canvi de recorregut del B20, l'únic bus que els portava al centre fins a la plaça d'Urquinaona ja no poden connectar-se directament amb els hospitals de, de Sant Pau i 2 de maig, la Fundació Puigverd, l'estació de la Sagrera de Renfe o les línies 1, 5, 9 i 10 de metro, i si bé cerca la nova línia 9 possibilita aquest recorregut per una part dels veïns, no és menys cert que la majoria dels usuaris d'aquestes línies d'autobús són gent gran que ara han de fer, en alguns casos, fins a tres transbords, cosa que dificulta la seva mobilitat, segons ens ressalten. Les queixes per la reducció de servei, especialment als busos de barri, en diumenges i festius, no ha restringit a Sant Andreu. També han fet públic el seu rebuig veïns de nou barris perquè s'ha suprimit el 31. Els veïns diuen que el govern municipal i TMB només presenten arguments de caràcter econòmic i que s'obliden dels temes socials. Les retallades a TMB es van començar a aplicar el 14 de gener amb l'objectiu d'estalviar durant, durant aquest any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 l'associació de veïns de la Sagrera, però no vol que la biblioteca es traslladi a un altre districte. En el cas que el tancament sigui definitiu, els usuaris també poden utilitzar l'altra biblioteca que hi ha al barri. Es tracta de la biblioteca La Sagrera Marina Clotet, que fa menys de 3 anys que es va inaugurar i es troba a menys d'un quilòmetre d'aquesta. I acabarem amb un punt d'esports, un punt que fa referència a un dels jugadors més coneguts i més admirats actualment del Barça, i és que la Fundació Messi millora una canxa al barri del Bon Pastor. No se l'espera a la inauguració, però molts xavals del barri del Bon Pastor tindran present Messi quan juguin a millors condicions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 informació més acurada del districte de Sant Andreu. Ah tot un poc. Doncs tal com us deia, vam començar el nostre programa. Les entitats andreuenques es manifestaran demà pel Pla de Protecció del Casc Antic i en volem parlar amb un dels que participaran precisament en aquesta manifestació perquè, tal com hem dit, són 42 entitats i col·lectius que s'han adherit a aquesta convocatòria i entre ells doncs, l'Harmonia i Diables de Sant Andreu. Tenim amb nosaltres en Xavi Serrà, Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquessis eh, el, bé, com com m'heu pensat de la realització de la manifestació de demà dissabte. Doncs eh, mira, demà dissabte eh, la convocatòria és a les 11 del matí a la plaça Urfila uh -huh. i bé, doncs una mica des de les diferents entitats que convoquen uh -huh. i sobretot des de la plataforma Salvem el casc antic i l'associació de veïns ha plantejat que sigui una manifestació fa, molt festiva, però a l'hora també molt reivindicativa, perquè pensem que és prou important eh, el, que, el que estem demanant, no? que és la preservació d'aquest casc antic. Eh, en primer lloc, a les 11 hi haurà la primera convocatòria, llavors hi han diferents entitats de gaire cultural doncs, que realitzaran eh, unes petites actuacions per, eh, per amenitzar una mica l'espera abans que no surti la marxa, I, i també hi ha una sorpresa que no us puc avançar ara, que serà, bueno, penso que serà una cosa molt emotiva, que en em recordarà potser a la Festa Major, uh -huh. eh, que us convido que vingueu perquè així la podreu, la podreu veure. Eh, I com us deia, doncs això, hi han com 4 o 5 entitats de gaire cultural doncs, que faran unes petites actuacions, també ja es farà la lectura del, del manifest, del manifest unitari de Salvem el Cascantí. Uh -huh. i tot seguit eh, doncs, començarà la marxa, la marxa en principi transcurrirà, doncs, eh, pels carrers eh, de Sant Andreu, doncs, on hi han les afectacions més visibles uh -huh. eh, i surtes de Pla Surfila. Perquè podríem dir que hi ha diferents carrers que estan afectats, no?, per aquest pla d'antig. Sí, sí, sí, no, hi ha molts carrers, eh, molts carrers de Sant Andreu, hi ha alguns que les afectacions, doncs, són, eh, com si diguéssim, totes són importants, eh, uh -huh. evidentment, però hi ha algunes que són, eh, com si diguéssim, a nivell de quantitat, molt més quantitatives, no? hi han punts aïllats, sobretot a la zona de 11 de setembre, on hi han algunes cases doncs, que també estan afectades, i després hi han casos eh, com és del carrer doncs, eh, Riera de Sant Andreu i carrer Jorba, doncs, que hi ha una afectació realment important, o el carrer Sócrates, a Ramon Batlle, llavors la idea és una mica intentar passar per tots aquests eh, punts, no?, doncs uh -huh. per fer una mica visible també tant eh, el que es pretén derrocar com la lluita que estan fent els veïns, no? Uh -huh. És a dir, evitar les expropiacions que els veïns diuen que són innecessàries i que poden representar despeses de diners públics doncs, molt importants en una època en què la crisi doncs, ens està afectant a tots. Està pagant fort, i sí. Bé, una mica, doncs, eh, això és una, una, un dels punts no, amb el que totes les al·legacions que es van presentar el passat 28 eh, doncs, eh, sostenen, però també hi ha sobretot el factor més humà, no? Mm. Estem parlant de, de persones que viuen a casa seva, ja siguin propietaris o ja siguin llogaters o llogateres no? uh -huh. i en molts casos, en la gran majoria hi gent que hi viu des de fa molts anys inclús hi eh, ha doncs, ja, doncs, una qüestió de, de família no? uh -huh. eh, llavors aquest és el, cas, és el punt que més ens importa, no? això seria el, el, el primer no? és dir les persones que hi viuen el trasbals i les l'estrès no? la situació tres que estan vivint ara mateix no? perquè això és important i després per un altre costat, doncs, com tu comentaves aquesta despesa de diner públic i després també el que és una mica preservar la fesonia del nostre poble, no? À, perquè també el que s'ha dit és que eh, ens quedaríem sense zona verda si aquest, bé, si, si aquest pla segueix endavant. Eh, que ens quedaríem sense zona verda si segueix endavant. Uh -huh. Bé, bueno, aviam, eh, el tema de la zona verda, eh, vull dir, nosaltres per, almenys es valora, doncs que potser sí que en alguns casos fa falta algun sector, alguna zona verda més, però precisament Sant Andreu disposa eh, de grans espais no? començant per el, la plaça de Can Fabra eh, com més pot ser doncs, també al parc de la Pegaso, com pot ser les diferents places que hi ha una mica doncs, repartides per, per tot arreu la plaça al costat del Pont del Dragó vull dir que inclús en el mateix pla hi ha, en aquest sentit doncs, hi, ha, hi ha espais en què es pretén fer zona verda potser en llocs eh, on, on a, a pocs metres ja existeix sí. una zona d'aquest sentit no? doncs això, això és el que diuen els de l'Ajuntament no? Sí, bueno, això és una mica el, el, el, aquest pla el que ens, el que ens està pendent d'alguna manera, no només són les zones verdes sinó són els eixamplements de porera no? uh -huh. eh, quan com ja una vegada doncs, que parlava amb vosaltres ja crec que hi ha una, un sentiment unitari no? en aquest sentit que potser no és el que ens cala de mateix no estem demanant eh, justament això no? Vull dir, no és una de les prioritats que el veïnat hagi demanat de forma unànima uh -huh. Molt bé, doncs demà es realitzarà aquesta manifestació s'espera força gent, això sí Sí, home, nosaltres eh, confiem molt, almenys de les previsions eh, que hi ha, doncs tampoc et sabria dir un número perquè potser em quedo cur o potser em passo i llavors preferim doncs, que davant hi trobem el que és segur, és que serà una quantitat molt significativa de gent, però significativa com perquè el districte de Sant Andreu reflexioni una mica sobre la seva postura davant d'aquest pla general, eh, aquest pla urbanístic, no? Llavors pensem que és un no serà l'última acció que en prendrem, sí que és la que d'alguna manera doncs, vol culminar amb tot aquest procés de les al·legacions eh, col·lectives i les al·legacions individuals que han presentat els veïns i les veïnes, uh -huh. no? eh, però això no vol dir que aquí s'acabi la lluita, tot just comença ara mateix. No? Uh -huh. De fet, ara doncs, eh, el districte de Sant Andreu ha començat unes rondes d'informatives no? eh, per, per sectors als veïns i veïnes, que bueno, doncs en principi no han sigut eh, satisfactòries eh, per la gran majoria de persones que han assistit. No? Llavors, eh, aquesta és una de les accions doncs, eh, més potents a nivell de visualitzar-ho no, al carrer, però no és al final ni molt menys. I en el seu moment veu ser rebuts per pel regidor del districte? Demà s'espera que hi siguin o...? Eh, doncs la veritat és que no tenim, no tenim notícia. La nostra intenció, sobretot, és, bueno, en tot cas, per el malestar davant de la seu, no?, que és una mica el que està engegant, doncs, eh, o està en aquest projecte, però, sobretot, eh, és un... Aquest tipus d'actes sempre s'emmarquen dins d'una sensibilització, no?, vull dir, potser encara avui en dia hi ha alguns veïns o veïnes que no saben, doncs, massa bé què és el que està passant, no?, i esperem, doncs, amb aquesta manifestació, que també serà molt informativa i que té un caire, doncs, en aquest sentit... Eh, de pedagogia, no? doncs, doncs també poder eh, extendre doncs, aquest missatge i que, i que tothom una mica estigui ben assabentat i assabentada de, de la problemàtica que està succeïna a Sant Andreu de Palomar. Uh -huh. Doncs el que sí que podem dir és que dimarts s'acaba el període d'al·legacions. Uh -huh. Correcte. No. El dimarts és uh -huh. l'últim dia eh, on eh, es poden presentar al·legacions eh, tant col·lectives, sobretot les individuals són, són les més importants per tant, si si algun s'està escoltant i és una veïna, un veí afectat, doncs encara té aquest temps per entregar-la al districte. Només s'ha d'entregar en una instància, omplir una instància i adjuntar l'al·legació eh, que te la compulsen i llavors doncs, la, pots, eh, la pots entregar. D'acord, doncs em sembla que a la pàgina web de l'Associació de Veïns hi ha aquesta aquest paper per delegacions no? per, correcte, per inscriure's sí, sí, sí, sí, es pot, es pot eh, descarregar tant la col·lectiva com la individual no? i a partir d'aquí doncs eh, poder-la omplir i exposar una mica els fets de, del perquè doncs, eh, no volem que s'executi aquestes afectacions D'acord, doncs demà serem en aquesta manifestació eh, que es concentrarà a partir de les 11 a la plaça d'Orfila i esperem doncs, que els veïns i veïnes d'aquí de Sant Andreu doncs, que sigui sumint en aquesta manifestació perquè és un tema que ens afecta a tots no? o sigui... segurament que sí, confiem molt amb la, amb la nostra gent amb el nostre poble i segur que entre tots i totes salvarem el cascantic d'acord, doncs Xavi Serrat moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i en el moment en què hi hagi novetats ja, ja anirem informant des d'aquí d'acord, molt amable, moltes gràcies a vosaltres per fer aquest programa i per donar també veu a aquestes persones que també estem una mica eh, lluitant perquè les coses canviïn. Uh -huh. D'acord, doncs moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Hem de dir que, tal i com ens comentava ara fa moment en Xavi Serrada de Diables de Sant Andreu, doncs les entitats de Sant Andreu han convocat a tots els veïns i veïnes de Sant Andreu a una manifestació demà dissabte a les 11, a la plaça Urfila i tal com ens comentava doncs en Xavi Serrà hi haurà diferents actuacions per fer notar i, fer, i, i que es vegi doncs, que els veïns no estan d'acord amb com s'està portant a terme aquest pla de protecció del casc antic Molt bé, doncs el que fem ara mateix és una nova pausa i tornem després amb més actualitat. Doncs ara!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 Buenas tardes, estoy aquí con en Xavier, el president de la asociación de, de comerciants de Sagrera. Y bueno, para comenzar, nos saber la historia una mica de esta asociación. Bueno, la historia de la asociación es como supongo que la mayoría de asociaciones de comerciantes, simplemente que centradas en el barrio de la Sagrera. Estamos parlant de que es una asociación que porta desde el año 1995.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 Eh? i, per l'altra banda, per intentar fer coses entre nosaltres d'una manera d'intercooperació, no? de poder fer compres conjuntes, de poder fer ofertes que puguin ser beneficioses, perquè comprar conjuntament surt més econòmic i, tant, pots fer un, millors preus als, als clients i, bé, bueno, aquesta és la història de la, de la situació.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 el tema que de la nova centralitat de Barcelona a la Sagrera ens pues, ha afectat molt els comerços, perquè clar, no és mateix, passa un cabell ple de bastides i ple d'obres, i tens que, des que desviar i anar expressament, que no, quan vas passejant en altres llocs pues, puguis comprar. Per una banda ha sigut això, la o sigui, defensa dels interessos dels comerciants, de, de que no et fiquin un contenidor davant de l'aparador, bueno, eh, tot el tema de la obres, la problemàtica del soroll, Bueno, també de, de temes d'inseguretat que ara fa poc s'ha aprofitat les obres que la gent se colava per les vestides a, a diferents pisos. O sigui, d'una banda seria això, no? de negociació, de pressió, de, de denúncia, depèn del cas, davant de les institucions per tot el tema d'obres que ens afecten. Això, potser altres associacions de comercial no ho fan tant, però nosaltres és quasi un constant pel munt d'obres que tenim. Per l'altra banda serien serveis associats, eh lo eh, doncs la ciutat que diu, bueno, i com ho tenim que fer per a fer o el de impost de o una consulta, o com ho tenim que pagar eh, no sé què o perquè si està net o està brut el, bueno, d'aquestes típiques, no? Del dia a dia. I després un altre punt important per nosaltres era tot el tema de que la gent no s'envàl als trasbaves a comprar o al centre de la ciutat i que compressina a la Sagrera, no? Per fer per fer barri. ¿Qué ha pasado? Porque bueno, estamos ahí haciendo pues, desde ofertas de, bueno, cada 10 euros que compres un cupón tendrás un desconta que si vales, que si venda la lotería entre nosotros, toda la banda de promoción del, ¿no? del comercio en, en este caso concreto. De repartir un mapa desplegable en todos los comercios de, de la zona, porque vegin que hay, hay, bueno, pues que hay diferente variedad en el, en todo el sector del comercio en la Sagrada, por eso soy una banda, ¿no? i l'altra banda seria més interna que seria la intercooperació de poder fer compres conjuntes, de negociar de, que sé, si hi ha entitats bancàries que ja ens cobran un montón de comissions per la targeta de crèdit doncs no és el mateix que vagi una sola persona o una sola, un solo comerç que no digui un nom de 50 comerços doncs poden negociar millors preus no? això seria el que el que estem fent més o més, una banda és denunciar pressió de, de, de fets que ens afecten com la sobra, una altra banda és intercooperació entre nosaltres i una altra banda és tot el tema de, de fer coses conjuntes per promocionar el comerç a base a ofertes, a base de promocions, etc. Em, quins plans de futur té aquesta associació? Els plans de futur és aguantar com puguem el tipus i ja que és suficient en aquests temps. No? O sigui, per el tema de crisi, el que he comentat de les obres, pues ja tenim més temps suficient fotudets, com per, com per com a mínim és de mantenir-nos i anar fent les campanyes que t'he comentat dia a dia, i si, y no sé si para bueno, si conseguimos más asociados, pues pueden venir fe más cosas y a partir de ahí fe Y pero el futuro sería que eh mantener las campañas que estén de de las ofertas de descuentos, de sorteos de toda esta banda y mantenerlos. Los planes de futuro nos habla lo que lo que se enmarcar para Q9, esa parte de de vuelta como asociación, por qué? Porque claro, cada, por el tema de crisis y muchas boutiques que están de baixa no de la asociación, sino de la actividad económica por tan eh, claro, no anem, no anem a més, eh? O sigui, com a mínim la idea és mantenir-nos i si aconseguim millors associats, doncs, meravellós, no? O sigui, una banda. Després tenim engegar en tota la banda que ens ha costat més, tot de noves tecnologies, entre entrecomete el de noves tecnologies, perquè ja són antigues, però, però per alguns comercials encara estan que si no tenen un llenador. Perquè facis una idea, doncs per ells tenir una pàgina web, doncs és un gran, un gran logro, no? O sigui, o sigui, tota la banda de formació per la gent que sàpiga de doncs, l'utilització de aquestes tècniques i, de, la, i de potenciar la, la pàgina web que tenim, eh? O sea, sigui, www.sagrera.es que són les, les diferents botigues que han volgut ficar-se en la pàgina web, eh? O sea, sigui, entre mantenir-nos això i més el tema de formació i seguir les mateixes badees d'aguantar tot el tema d'obres. És el que ens hem plantejat. Bueno, i per últim,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 tres botigues diferents dintre els cupons. O sigui, si és un client que solo compra aquí o compra en el foro o on sigui, no serviria. També les obliga a anar a les diferents eh, botigues, sigui les que sigui, mínim tres, no? O sigui, si compleixen el requisits d'omplir tots els cupons més tres botigues diferents, doncs pues, ara estaran en l'obsequi dels 24, ara no sé si és 24,70, el regal que pot comprar, ah i sí, indistintament, en qualsevol de les botigues.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 Si vols saber el que passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. Molt bé, doncs com heu pogut comprovar, avui hem fet un, un ampli ressò del que és la manifestació que es realitzarà demà al Pla de Protecció del Casc Antic. Ara també hem pogut parlar amb els veïns i comerciants de la Sagrera que es veuen doncs, molestos per aquestes obres que sembla que no s'acaben mai del, del TGV. I ara, doncs, volem obrir plana esportiva i ho farem amb Andreu Merino. Molt bon dia. Molt bon dia, Jordi. Doncs expliquen com ens prepara aquest cap de setmana esportivament parlant. Bé, doncs, si et sembla, comencem pel futbol. Uh -huh. uh, aquest diumenge el Sant Andreu rebrà el Denia. És una setmana un pel atípica perquè el Sant Andreu disputarà tres partits de diumenge a diumenge. Com hem dit, uh, aquest primer serà contra el a les 12 del Narcissala. Uh -huh. sempre en directe per la Generalitat Vella un partit a priori fàcil el Dani es troba a la part baixa de la taula el Sant Andreu ja va guanyar allà la primera volta per un gol a 2 i a priori tot apunta que els de Piti i Belmonte s'haurien de tornar a endur la victòria i més si teníem en compte que Marcos sembla que cada cop està millor després de la lesió i el seu olfacte golejador ha tornat cosa que l'equip agraeix I molt després d'aquest partit doncs el dimarts l'equip posarà rumb a Tarol, per jugar un altre partit del grup tercer de segona divisió B. Sí. També un partit en el qual la primera volta es va guanyar els aragonesos, tot i que tot es preu més difícil en aquest segon encontre, ja que els aragonesos són un equip molt dur i, a més, segur que tenen ganes de revenja després de la derrota patida al Narcís Fala. I al Sant Andreu tancarà la setmana doncs, el diumenge que ve amb el derbi català contra l'Hospitalet, un partit sens dubte, apassionant. Tots tres partits, com sempre, en directe per Ràdio Trinitat Vella, ja podeu consultar els horaris al nostre Facebook i al nostre Twitter. Jordi, no. si et sembla, parlem una mica de Waterpolo, també? Sí. Digue. Doncs mira, aquest cap de setmana el plat fort, dir mm -hmm. que és el femení, que digital Mataró, pels que coneguin mínimament la divisió d'honor femenina, ja saben que el Sabadell és el líder indiscutible i intocable, està molt per sobre de tots els altres equips, i el Mataró i el Sant Andreu doncs es disputen la segona plaça. Fins ara la té guanyada al Mataró, però si el Sant Andreu guanyés, les la classificació aconseguint l'objectiu de cada segones. Tot s'ha de dir que les noies de Jordi Timblà o les noies del club Notació Sant Andreu encara els hi quedaria el partit contra el Sabadell i, per tant, el repte de quedar en segon lloc continua sent molt difícil. En l'àmbit masculí doncs el sí. Sant Andreu rebrà el Navarra, els nois de la Pere Serrats doncs, continuen creixent després d'un mal inici de temporada, cada cop estan més lluny de les posicions perilloses i sense dubte una victòria davant del Navarra seria importantíssima per seguir sumant i ja, per últim el filial del masculí els unitats vella té un compromís contra el Moscardó a la segona divisió masculina de waterpolo. Molt bé, doncs esperem que aquest cap de setmana vagi molt bé pels equips andreuencs i que aconsegueixin la, la victòria. Així ho esperem, que tingueu molt bon cap de setmana. D'acord, bon cap de setmana. Molt bé, doncs ara el que fem és una nova pausa i tornem tot seguit ja amb la nostra habitual agenda del cap de setmana farcida com ja sabeu de molts actes i esdeveniments. Fins ara. Radio Mediterrani, la amb els cinc sentits. Radio Mediterrani, Bella Nora, 205, Andreu de Palouat. Radio Unitat Penya. S'intunitzes amb el sol. A la primera emisora local d'Oceanus. La lloconimitat deia 91.6 es fa tema. Segueix la informació més acurada del districte de Sant Andreu a tot un poble. Doncs tot d'actes i activitats és el que es presenta aquest cap de setmana als nostres barris. Si us sembla, comencem per una estrena. Avui s'estrena l'obra Ziroko a càrrec de la companyia Cascai, això és al Sant Andreu Teatre. Al Sant Andreu Teatre, al carrer Neopatria 9154, us ofereix avui l'estrena de la representació de l'obra Ziroko de la mà de la companyia Cascai. El Ziroko és un vent d'origen africà amb influència a tota la zona mediterrània que provoca canvis d'humor i rampells inesperats amb influències de clàssics del gènere com Johnny Melvin, Rowan Atkinson, Jake Stati, Michael Crawford o Jérôme Deschamps. A Sirocco, en Marcel Tomàs es multiplica per representar un seguit d'històries breus en què l'humor és el principal ingredient, situacions en què que succeeixen a una velocitat de vertigen, un dels millors actors d'humor gestual del país i un dels creadors més interessants del gènere, Danny Chicano de El Punt. Eh, un espectacle d'humor que podeu disfrutar doncs, avui a les 9 del vespre, demà a les 9 i mitja i el diumenge de la tarda a les 6 i mitja de la tarda i que té una durada d'una hora i mitja i l'idioma és, és, és català i el preu doncs, de, de l'obra és de 14 euros. I ja us ho comentàvem ahir però eh, també a la Noiva Nova es realitzen moltes activitats i en aquesta ocasió la Noiva Nova et convida a viure a una granja de pingüins. La nau Ivanov al carrer d'Ondures 28 us ofereix fins diumenge la possibilitat de viure en una granja de pingüins, la nova obra de la companyia Tacto Teatre. Mentre l'estat del benestar caua trossos, tres vagabuns sobreviuen com poden alients la tempesta financera que fa estrells arreu. La seva rutina de supervivència consisteix a trobar un lloc sec i eixoplugat, recolectar porqueria i construir castells a l'aire per fer passar a l'estona, art en el qual són prou trassuts. Tot i així, durant una nit de basc frenètic de cigarros descobriran que això de ser multibilionari no té gaire misteri i que si saps jugar conforme a les regles indicades tampoc costa gaire crear un imperi financer que deixi Citigroup i companyia al nivell del súper de la cantonada. Molt bé, doncs aquest espectacle dura aproximadament uns 75 minuts, que la venda d'entrades es pot fer per teleentrada o una hora abans a taquilla, i que podeu gaudir d'aquesta granja de pingüins de la nau i ben avui i demà a les 9 de la nit, diumenge a les 6 de la tarda. L'entrada és 12 euros i pels amics de la nau i de 10 euros i no ens movem de la nau Ivanov perquè hi ha d'altres activitats a realitzar, com per exemple aquest prisma sociològic, que és una exposició de fotografies que podeu veure a la nau Ivanov. La sala de màquines de la nau Ivanov al carrer d'Honduras número 28 us ofereix fins diumenge una exposició de fotografia d'Elena Pielias. Les persones són éssers sociables, que vivim i ens desenvolupem en societat, però que al mateix temps no deixem d'actuar amb caràcter individual.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 Per contra, la part gràfica ens proposa nous discursos, replantejaments, ens presenta allò que quedava amagat, que no es deixava veure. L'entrada doncs, és totalment gratuïta. Doncs la veritat, el que podem recomanar-vos des d'aquí és que agafeu una butaca que us planteu enmig de la plaça de de la Sagrera o de la, o de la plaça Mar Marina Clotet i allà deixar-vos deixar estar deixar un, uns dies perquè deu nhi do la quantitat d'activitats que es fan a la Noiva 9, i allà a la Sagrera Commentem una altra Al quart cicle fem música, quatre, perdó, viola, viola, viola. Això és a la Noiva 9 la nau Ivanov al carrer d'Honduras número 28 us oferirà demà dissabte a les 7 de la tarda el concert 4 x Viola Boilà, que s'inclou dins el quart cicle Fem Música. El concert forma part de la sisena edició del cicle de concerts de música de Cambra Fem Música a la nau Ivanov. Anirà a càrrec de 4 x i de violistes com Josep Brasero, Albert Romero, Laia Martí i Marina Joan. Les obres són de Frank Bowen, Berlioz... Wayne Ziery, de Debussy, Saint-Saëns Saint i Xabrier. Per aconseguir més informació i fer reserves doncs podeu trucar al 93 206 71 10 i per comprar la vostra entrada podeu fer-ho a través del servei de l'entrada o bé presentar-vos doncs, a taquilla una hora abans que comenci l'espectacle. Els preus de l'obra doncs, és de 15 euros, que inclou a més, a més a més una consumició, i pels amics de la nau, jubilats, aturats i estudiants, de 10 euros, i també doncs, inclou una consumició. I ja doncs, pels nens fins a 8 anys eh, l'entrada és de 5 euros, i també inclou una consumició. Doncs el que us deia, palanqueu-vos a l'Anna Viva 9 o per alguna plaça que hagi a prop, perquè hi ha una altra activitat encara més per comentar-vos de la nau Ivanov. Es diu Deflacionable, és de Daniel J. Meyer i, tal com us dèiem, arriba a la nau Ivanov. La nau Ivanov al carrer d'Honduras número 28 us ofereix fins al 25 de març la representació de Deflacionable de Daniel J. Meyer a càrrec de la companyia Descartable Teatre, deflacionable, doncs paraula derivada a partir del concepte d'aflació és una obra doncs en la qual bla bla bla bla bla. bla, bla. Benvinguts a la festa de divorci de Victoriana. En aquesta festa Show espectacle podreu veure com aquests dos individus continuen amb les seves vides, que es van creuant l'una amb l'altra, amb alguns petits problemes, però això ja ho veureu. Així que emborratzeu-vos com a qualsevol casament i gaudiu d'aquest no casament. Eh, podreu disfrutar doncs d'aquesta representació avui demà a les 9 mitja del vespre i el diumenge a les 7 de la tarda el dissabte 24 cal dir que no hi haurà funció i que l'entrada doncs és de 12 euros i pels amics de la nau de 10 euros i doncs que en principi doncs hi ha una consumició també doncs també inclús també doncs en l'entrada Molt bé, doncs deixem la nau bueno, encara que sigui per uns moments i parlem de la companyia La Closca companyia de La Closca, que us ofereix un espectacle infantil, es diu El Rusc de la Melinda i es fa al Sant Andreu Teatre. Al Sant Andreu Teatre, al carrer Neopàtria número 54 us ofereix aquest cap de setmana la, la representació del Rusc de la Melinda, una obra de titelles a càrrec de la companyia La Closca. La Melinda és una vella obrera que cada matí surt al rusc per collir el nèctar més dolç de les flors. El Viloví és una bellot que segueix a la Melinda enamorat de les seves cançons i les seves danses, fugint del destí fatal de la bellot que haurà de morir fent el vol nupcial per a una nova reina. En Viloví i la Melinda s'escapen i construeixen un rusc petit amb dues cambres per a viure feliços, però un dia coneixerem el món de les abelles d'on surla mel, com s'organitzen i ens ho passarem d'allò més, més bé amb els citelles de la closca. La durada d'aquesta doncs, representació és de 50 minuts, l'idioma serà el català i el preu és de 8 euros i mig. Les representacions doncs podreu gaudir-les demà a les 5 mitja de la tarda, el diumenge a les 12 del migdia i doncs està dirigida doncs, a tots els públics. I atenció perquè continuen les activitats del Dia de les Dones que es va celebrar la setmana passada el 8 de març, però encara hi ha moltes activitats a comentar-vos perquè durant tot aquest mes de març s'estan organitzant activitats en referència doncs, a aquest Dia de les Dones. Sant Andreu celebra el 8 de març, aquest Dia de les Dones, com cada any es celebra als diferents barris de Sant Andreu, tot d'actes relacionats amb aquesta temàtica, amb les dones, activitats a les que esteu convidats i convidades com cada any se libra els diferents barris de Sant Andreu doncs tot ple d'actes sí, algunes de les activitats dies... que podreu veure són a l'exposició documental de Mafalda Catwoman que es farà doncs, a la biblioteca Inés Iglesias del carrer Segre número 24-22 són les vinyetes en femení Després també hi ha una exposició de llibres a les mans a Meritxell i Moner, que també doncs, es farà a la sala d'exposicions al Centre Cultural Camp Fabra, del carrer Segre també número 24-32. I aquests dies doncs, també també podeu també disfrutar d'una exposició que és La dona d'avui i de sempre, de Marta Bassart, eh, i que està organitzada doncs, pel PIAT i pel Centre Cívic de la Trinitat Vella, i que podreu veure a, les, doncs, a la sala d'exposicions del Centre Cívic de la Trinitat. I aquests dies doncs, també us animem també, a que aneu a veure l'exposició Al principi va ser La Paraula que doncs, eh, la podreu trobar doncs, al Passadís de l'Auditori del Centre Cultural de Can Fabra que es troba doncs, també, com tots ja sabeu, al carrer Segre, número 24-32. Doncs una exposició, aquesta Al principi va ser La Paraula que parla de la resolució sobre dones, pau i seguretat del Consell de Seguretat de les Nacions Unides de l'any 2000 insta els estats membres a assegurar una més alta representació de les dones en els processos de resolució de conflictes i presa de decisions. Doncs tal i com us dèiem, aquesta exposició, al principi va ser la paraula, realitza el Centre Cultural Can Fabra. I encara ens queda algun minut per comentar-vos alguna cosa més. Doncs si us sembla el que podem fer és eh, parlar de les activitats que es realitzen per a nens i nenes i hem de dir que eh, el pati escolar és obert al barri de l'escola Pompeu Fabra. L'espai de lleure educatiu eh, i compartit, l'Escola Pompeu Fabra, que es troba al carrer d'Olesa número 29. Eh, el seu pati doncs, està obert a l'horari d'hivern, di... bueno, és el dissabte de 10 a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 6 del vespre. L'horari d'estiu, que és el que ara ja doncs, ja més ens interessa, és de... el dissabte, 11 del matí, a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 7 del vespre. Això es realitza a l'Escola Pompeu Fabra, que es troba al carrer d'Olesa número 19, i hem de dir que les nenes i nenes que hi accedeixin ho han de fer sota la responsabilitat de les seves famílies. També hi ha d'altres patis oberts. Espai de lleure educatiu i compartit es pot trobar a l'Escola Baró de Vivert, a l'Escola Ramon Baranguer III i a l'Escola Bernat de Buil. Ara mateix la Cristina ens explica són les acti... quins són els horaris en què podeu assistir als patis d'aquestes escoles. Uh -huh. A l'Escola Baró de Vivert, que es troba al carrer Tucumà número 1, doncs horari és dissabte de 10 del matí a 1 del migdia i de 4 de la tarda a 7 del vespre de l'Escola Ramon Baranguer III, que es troba a la via Barcino número 90, que heu d'entrar per la porta groga l'horari és dissabte i diumenge 12 del matí a 2 del migdia i ja doncs, per últim l'escola Bernat de Boll que es troba al carrer Mollerussa número 1 l'horari és dissabte de 10 a 2 del migdia doncs ràpidament també dir-vos que a l'Escola i Iglesias, al París de Torres i Bages 108, també els seus patis al seu pati obert, el diumenge d'11 a 2, a l'Escola El Sagré, diumenge també d 11 a 2, i les nenes i nenes que hi accedeixin oferiran sota la responsabilitat de les seves famílies. Un últim apunt encara per comentar-vos, i és que el Centre Garcilasso us ofereix avui les semifinals del concurs directes de bandes de rap, hip hop, eh, bedejam... 12, això serà avui a les set i mitja al Centre Garcilasso. Més coses. Al Centre Cívic de la Sagrera a la Barraca, l'exposició 40 anys d'acció veïnal. I demà, a les dotze del migdia, també al Centre Cívic de la Sagrera a la Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, l'espectacle infantil Joan Gid Tina, que és, va a càrrec d'una companyia de pallassos. El preu és de 2,50 euros. L'aforament és limitat. I fins aquí doncs ho deixem el nostre programa d'aquesta setmana uh, moltíssimes gràcies a Cristina Peniello per la seva intervenció en aquest, en aquest espai i també al Carles Molinario, moltíssimes gràcies a uh, la setmana que ve doncs, tornarem aquí a la mateixa Sintonia que passeu una molt bona tarda i bon cap de setmana